Seguiu a Ràdio Palafrugell, el 107.8 de la FM també es podeu escoltar a través de radiopalafrugell.cat i nosaltres a continuació doncs, parlarem d'un tema que, que és habitual per aquestes dates, mitjans de maig, i ja amb la primavera ben entrada, i és el, el tema de la, del mosquit tigre, eh? que ja arriba a la campanya per controlar les plagues i nosaltres ho comentarem avui amb en Sergi Travessa de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell. Bon dia, Sergi. Hola, bon dia. Doncs, com dèiem, arriba ja aquestes dates, mitjans de maig, per toca parlar no? del mosquit tigre, fem una miqueta de memòria, si et sembla, de... així ràpidament, eh? breument, una petita pinzellada de com va arribar aquesta espècie cap a casa nostra i els problemes que, que, que ha pogut comportar. Bé, doncs aquesta espècie va arribar a Europa a final del any 70, i per a la zona d'Albània, i es va expandint per tota la conca mediterrània, arribant a països com Holanda i Suïssa, fins i tot, més interiors, i en 2008 es eh, cita per primera vegada les comarques gironines, i la seva expansió és molt ràpida. Uh -huh. um, arriba aquí i s'expandeix, bàsicament, pel transport de mercaderies, sobretot que es calcula en tema de pneumàtics utiliposats, on hi ha els ous amagats enmig en dels neumàtics. No? A més dels neumàtics que s'hi pot acumular aigua, doncs, també és un bon punt perquè es desenvolupi el mosquit. No? És una espècie que aprofita molt l'activitat humana no? en, aquest, en, en aquest context de la globalització per colonitzar tot el món. Mm -hmm. I en aquest sentit, doncs, des de, ja fa uns quants anys, des de la Diputació de, de Girona, a eh, través de la DipSalut, doncs, han engegat una campanya, o doncs, cada any en lleguen campanyes per intentar controlar no? una miqueta aquesta aquesta espècie? Sí, a través de la Diputació de Girona i del Servei de Control de Mosquits Tigre de la badia de Rosas i del Baixet, fa uns anys es va elaborar una cartografia a nivell de cada municipi dels principals emburnals on s'acumula aigua que és un punt on el mosquit troba un hàbit perfecte, un hàbitat per desenvolupar-se. I a partir d'aquests d'aquesta cartografia, cada any es fan una sèrie de tractaments amb l'herbicida en aquests punts, en aquests carrers on es, es detecten més, més de més risc, no? On trobem els principals productors de mosquí. Uh -huh. I els ajuntaments tenim la competència de assumir aquest control d'aquests punts de cria a lo que és la via pública, als carrers del municipi, per entendre. Uh -huh. En aquest sentit, a Palafrugell hi ha alguns focus que, que tingueu més detectats que que hi poseu més la mirada, que hi centreu més els esforços, perquè sabeu doncs, que són punts sensibles per perquè hi puguin criar els mosquits? Sí, de, del total dels carrers del municipi, aproximadament una tercera part d'aquests carrers, 233 carrers, um, són els que tenim detectats amb embornals en um, productors. El, un terç dels carrers aproximats no hi hauria emburnals, una altra tercera part serien emburnals que no acumulen aigua, i sí que quedaria en aquesta tercera per final, que serien els que tractem cada any a partir d'ara, com bé deies, des d'ara del mes de maig i periòdicament al llarg de l'estiu fins cap al mes d'octubre. Es van fent aquest tractament en aquests punts. Es corresponen sovint amb les queixes veïnals, no avisos que aquí tenim molta picada de mosquit, doncs sovint acostumen a coincidir amb aquesta cartografia de punts ja detectats. Uh, la, la, la, les actuacions de l'Ajuntament o uh, de l'àrea de medi ambient uh, a la via pública són molt importants però tan importants com aquestes actuacions també són les que puguem tenir els particulars no? perquè tu deies uh, que en un, un lloc on s'acumuli aigua uh, doncs és molt fàcil que hi puguin criar aquests uh, mosquits i que per tant doncs, uh, és un, a les cases, els patis a les terrasses fins i tot és, és molt fàcil que es pugui acumular aigua sobretot quan hi plou Sí, sí, de fet, el mosquit té un ratll d'acció molt curt, per tant, és molt important que si mantenim el nostre entorn més proper no, eh, evitant això de, de les acumulacions d'aigua, a aquests punts, doncs eh, evitarem molt que les seves picades. no? Mm -hmm. I creiem que la prevenció, quan està comprovat, és el millor remei. L'ús d'insecticides, una vegada el mosquit llat adult, no controla la plaga. Per tant, sí que fem aquesta crida a la ciutadania, no?, aquesta sensibilització per evitar aquests punts d'aigua a les llars amb el que serien doncs, tant en zones de drenatge o de canals de desguat, intentar que estigui net, que l'aigua no s'acumuli, i com bé deies, llavors, amb eliminar l'acumulació d'aigües amb recipients exteriors, com poden ser gerros, galledats, els plats situats sota els testos, mm -hmm. petites passes, safreds... Intentar buidar-los dos cops a la setmana, perquè el mosquit té un cicle aproximat d'una setmana, doncs intentar eh, evitar que s'acumulin larves en aquesta aigua. Aquestes són doncs, algunes de les recomanacions que eh, ens arriben doncs, de... i que us portem normalment cada any, però mai està de més recordar-ho perquè és habitual que que això, que en aquests dies que a vegades de, de primavera que plou un parell de dies, res, fa uns ruixats i després queda l'aigua acumulada, doncs és important doncs, tenir-ho en compte eh, no sé si teniu previsions respecte a les darreres pluges d'aquestes doncs, setmanes eh, doncs, de, de, de si això pot afectar més o menys que hi hagi més proliferació de, de, de mosquit tigre aquest any Sí, de fet, fa pocs dies vam rebre l'avis de tip salut que va aviar, a fer l'avís dels ajuntaments de, de començar els tractaments, precisament per això, no? les pluges del mes d'abril, coincidint amb ara que es preveu una pujada de temperatures, uh -huh. doncs hi, hi ha la previsió d'eclusió de, en cortanda, mosquit, tigre, i aquesta setmana mateix han començat els, començant els tractaments des de, de l'ajuntament, amb els emburnals de la en aquest cas, la, les, la prevenció és el, el, la millor arma contra aquesta plaga, eh? com ens ha comentat en, en Sergi. No obstant això, doncs, també doncs, faran aquestes actuacions a través d'aquest programa de, de Deep Salud. Eh, important doncs, tenir tota està atent en aquestes acumulacions que es puguin fer eh, en els patis, en les terrasses de, de casa nostra. No sé si hi ha alguna altra recomanació, Sergi, o alguna altra cosa que ens vulguis eh, explicar respecte a aquesta campanya d'enguany. Uh, bé, més que... De, de, de, sí, una, de la campanya també cada any, al mes de juliol acostumem a posar un punt informatiu, en el suport de Dipsalut també, uh, un punt informatiu a, en el mercat, val, al carrer Pimargall margall uh -huh. uh, a veure aquest tant com si serà possible, bé, amb tot el tema de, del coronavirus, que l'acostumem a fer mm, un dia a la setmana al, al mercat. vol no? informatiu on també es veuen mostres de, de l'arva de mosquit, amb microscopi, també per, per la canalla, també a nivell d'educació ambiental. Mm. I llavors comentar també que a nivell de problemàtica del mosquit, que al principi no has comentat i no, no ho he dit, um, a part d'aquesta gran potencialitat expansiva que té no? que, pel territori, també té la capacitat de transmetre malalties, uh -huh. com, que algunes d'elles estan erradicades a Europa, però que han aparescut a causa del mosquit pica, no? gent que viatja a l'estranger, torna aquí, al pica un mosquit i llavors aquest mosquit pica una altra persona i pot transmetre malalties doncs, com el dengue, com el zika, el xikungunya, etc. Uh -huh. Per tant, és important tota aquesta, aquesta prevenció a les llars, als carrers, etc., per intentar tenir controlada la plaga. Això és el que l'afectació respecte a les persones, res a veure, o oh, no hi ha cap perill en aquest sentit amb el coronavirus, eh? perquè saber, com bé sabeu, com bé esteu informats, és per l'aire i per tant no hi ha problemes de transfusió sanguini en aquest cas entre mosquit i persones. Eh? No, no, en aquest cas no que se o no. Doncs eh, amb aquestes recomanacions eh, i amb aquestes doncs eh, posant en aquesta mirada, en aquests objectius que persegueix aquesta campanya d'enguany doncs, de la dip salut eh, contra el mosquit tigre i amb totes les eines que es posen a disposició dels ajuntaments però també tenint la mirada doncs, en el que pot fer cadascú eh, per intentar doncs, controlar aquestes plagues. Hem conversat avui amb en Sergi Tavés, al qual agraïm doncs, el seu temps i esperem doncs, que ens puguem retrobar aviat. Moltes gràcies, Sergi, i fins la propera. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.